Hej och välkomna till The Effort Cast. Jag heter Nick och jag kommer att vara er am värd. Idag är det onsdag den 30 maj och detta är Effort Cast episod 027. The Effort Cast är en podcast som spelas in av rollspelsgruppen Team Effort som spelar Dungeons and Dragons tillsammans. Och i den här podcasten så pratar vi om det rollspelandet, men också om mycket annat så som filmer, brädspel, tv-spel, böcker, tv-serier, ja, allt som intresserar oss. God dag, så har jag med mig Anna. Hej Sam. Jag har med mig Sandra. Hallå. Hej Sandra, Hej. du har kommit ut ur nån typ av koma. Ja. Skrivit Hej. uppsats. <laughs> <laughs> ja, nu är jag tillbaka ute i den riktiga världen igen. Man har typ inte sett eller hört dig på rätt länge. Nej. Eh. <laughs> jag har typ inte sett eller hört någon annan <laughs> något annat <laughs> än Tanientbut smatter på ett tag. Men idag det också var skulle vara med och att prata resta. om spelifiering lite. Ja, det hade jag tänkt göra. Och jag tänkte prata lite om Twitter idag och Anna, du tänkte prata lite Danielsen Dragons och eh eh allihopa gamla spelkaraktärer som fiender eh och lite lite andra saker också. Yes. Och sen så har vi ju tänkt som veckans tema att vi ska ha Camp Nano Rimo som tema. Mm -hmm. Är det någon av er som känner för att berätta kort om vad det? Är? Eh, ja. <laughs> Absolut. Jag, jag jag vet att du vill berätta så andra. Det är du som gillar det här mest. <laughs> är det, är det det? Ja, det hade din ja, han jag vunnit den fighten. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja, ska jag börja berätta om den kanske? Jag tänkte att du skulle vara klar ungefär nu. Men <laughs> så ja, jag märker att jag tar lite kort då. Ja. Eh, vi har ju prövat de tidigare eh, NanoVrimo eh som är National Novel Writing Month som eh, inte är national utan den här international och eh, inträffar varje november sen ganska många år tillbaka. Eh NanoVrimo går ut på att eh, man ska skriva en roman på 30 dagar eh och den ska vara 50.000 ord lång och man gör det tillsammans med massor av andra människor som också sitter och kämpar med det här under november månad. Men eftersom det här är något som har blivit väldigt poppigt där så har de startat upp en massa små sido eh sidotävlingar om det kan kallas för tävling sido tävling kanske. kanske. <laughs> man tävlar ju mest mot sig själv tjänste sånt. Men eh det finns bland annat eh, att man ska skriva en käns på en månad eller att man ska skriva dikter varje dag under en månad. Och så finns det då nu i juni och i augusti Camp NaNo Rhymo där man ska skriva precis som i den vanliga en roman på 50.000 ord under 30 dagar. Men eh, här är det lite annorlunda för att man eh får inte ta del av hela stora eh communityt runt det utan man blir lite mer inredd i små cabins med fyra, fem, sex andra som också håller på och skriver så så man kan förmodligen peppa varandra eller någonting. <laughs> Tävla mot varandra, säga att man är bättre än de och ja, mm, lite så. Vad man har känner fan. Ja. Så Och det är väl det. Det är väl det vi tänkte uh -huh. prata lite mer om sen då just uh, ja, hur vi känner angående det här med Nanovrimen för jag tror att alla vi är ju väldigt sugna på hela tiden att vara med i det här eftersom att vi gillar den här typen av på hitt helt uh -huh. enkelt. Ja. Mm. Men uh, ingen av oss har ju en lyckats att skriva en bok. Fast vi har bara Nej. försökt en gång. Det är sant. Precis. Precis. Man får inte döma oss för hårt efter Nej. bara en gång. Det var Nej. bara på lek. Precis. Det är sant. Men Anna, vi kanske skulle börja med det och så återkommer vi till Anna och Vim och sen som veckans tema. Så kan du prata lite om ja, våra förra rollspelsessioner och vad som intresserade dig med den. Ja, precis. Vi spelade det här i söndags och vi var ju inte allt för många. Vi var tre spelare och vår kära spelledare eftersom folk hade annat för sig. Mm. Och sen lite senare så var ju Nick tvungen att gå så då var det bara jag och Stefan i kvar så då var vi bara två spelare helt plötsligt. Ja, lite lite skillnad på när när vi har varit sju och sånt där som vi har varit ibland. Ja, precis. Alla fighter går ju fortare på så sätt att det blir fler rundor för er men det går jag även långsammare på så sätt att eftersom jag väl jag aldrig lyckas göra skada och så där och eh, din karaktär är pacifist och jag har lite sådana saker så tar det ju lite tid för alla monster att dö. Jo. Ehm um, och då relaterat det det är ju att uh, vi har ju en snäll spegledare. Han hade ju kunnat låta oss dö här och och lite så här misslyckas brutalt men men det är Håkan ofta gör då, det och det han ger oss lite hjälp i form av diverse NPC:er som liksom kommer in och ja och räddar oss oftast. Och jag vet inte, han det han han gav förslag på det här temat bland annat och då sa han att det, det var rätt tråkigt med det här och jag jag kan hålla med om det i ett visst det är inte kul när man inte själv vinner ett slag men samtidigt så tycker jag att det är roligare att överleva en fight med hjälp av någon annan än att bli dödad för att man råkar vara två eller tre spelare där för tillfället. Jag vet inte vad ni känner kring Kings anders saker. Ja, men ändå det är ju mer kan ni tänka om eller det bryr ju på om man man vill ju inte alltid bli bailed out liksom man vill inte ju... Nej nej det är ju klart ja men och det blir vi ju inte alltid jag menar vi i alla fall ja mina karaktärer dör ju hela tiden och vi har haft lite andra som dör och det folk är alltid på väg att dö när vi spelar. Väldigt Så... kul egentligen om man tänker sig ett gäng som alltid skulle bli bailed out av npc:er hela tiden att det är ett gäng tappra äventyrare som bara är sjukt dåliga på ett äventyr så att Det låter så lite överdrivet det här. Men precis, det är egentligen så. Det är en ganska till storyen då. Ja. Och och grejen är ju också att det, det det kommer ju heller det är inte så att det är random karaktärer så mycket utan nu senast så fick vi hjälp av av en Eladrin som min karaktär hade räddat förut så man kan ju säga att det i alla fall det finns ju en logik bakom där det, det finns ju grund för det i storyn så att jag jag tycker det är okej okay liksom så långt och som sagt heller heller det än att dö. Mm. mm. I alla fall så ofta som vi skulle dö för vi vi är som sagt ni är ganska <här> dåliga. Vi skulle ju dö hela tiden. Ja, och det och det är så svårt också att säga att man är dålig i rollspel för mycket av det beror på att jag menar nu senast jag jag slog ett år och två år och tre år konstant och det man, Jag jag man kan inte slå en tärning dåligt liksom. Det är inte någons fel så att jag uh, vi, vi har mycket otur skulle jag säga snarare än att vi är dåliga tror jag. Men vi har också byggt våra gubbar ganska dåligt. Det handlar inte bara om otur ett. Red många av oss uh, har ju inte optimerade karaktärer för att göra så mycket skada som möjligt exempelvis äh, eller att hålla spik för Josef. Menar jag <det>, låt. <laughs> Din karaktär går ju bara runt och lyser relativt sett. <laughs> ja, men det är ju bra för team spirit. Det är sant. Okay. Men det är knappt döda frien. Förskö <laughs> jag känner mig att när när du hade gått och lämnat Sir Edward i min i mina händer där så så började han ju använda sina basic attacks som faktiskt gjorde skada eh istället för sina mer pacifistiska healing abilities så att eh, han han han gick lite ur karaktär när du inte var med. Va? Joda. Att... Ja, det har aldrig hänt i så fall. Jag tycker jag slapp. Nej, men jag känner också det. Absolut, absolut inte, men jag tror att han fick en psykos. Ja, men han fick en liten psykos eftersom stackars Thor null på att bli dödad av tre karaktärer borta i någon tunnel medan jag medan Morgan och Sir Edward stod vid en, en fiende och inte lyckades få ner den. Så han han började hjälpa till lite. Han fick en psykos jag. Ja, jag tycker jag jag tycker jag aldrig att det är okej okay att bryta karaktär. <laughs> nej men men så gick ju du också så att äh <skratt> ja så det känns okej. Okay. Men vi hade också det vill också prata lite om gamla spelkaraktärer som fiende. Ja, det är ju lite intressant i vår grupp det är att vi träffar ju på gamla vänner rätt ofta men när vi gör det så är det oftast för att de vill döda oss. Ehm det var inte jättelänge sen som vi träffade på minna Sandra's gamla karaktär gamla yeah. karaktärer är grischko och Tilia som hade ja de de var ju inte riktigt sig själva men de vi fick vi fick döda dem helt enkelt och nu är det ju så att Nick har ju lämnat Mr Jeff Keyes i händerna på Håkan och Mr Jeff Keyes vill nu vill nu döda oss han är eller jag han vill i alla fall ta över ta över eh, <laughs> Temptown och göra det till sitt och oh. det involverar nog att döda oss. Um, och han Där är det ju en karaktär som inte har förändrats så speciellt Nej men precis. Ja men precis, det är ju det, det. Det är inte så stor förändring, det är bara det. Nu nu är det inte nu är det inte Nick som ligger bakom där ute nu är det är Håkan. Ja, den karaktären är ju en riktig psykopat alltså. Ja. Han, han passar är... ju bra just att han är ju verkligen utvecklas från att varit psykopat men ändå då liksom kunnat föra sig Uh -huh. till att ha spårat något så fruktansvärtacker. Ja, det är någon sorts nu har det ju någon sorts sekt, någon väckna sekt som som han leder och han ger alla sina liksom högt uppsatta män en titel och den titeln är ju Mr så att vi fick ju nu senast fick vi visslas mot Mr Dave som eh, hela tiden pratade om att han hade fått en titel av sin mästare och att han inte kunde att han inte kunde bli besegrad eller förlora och så där och eh, det var det var lite läskigt. Sen eh, sen Mr Jeff Keys hot och min karaktär Morag har ju inte tyckt om varann alls från början eftersom Morag är magi är användare och Mr Jeff Keys har i ögat väckna. Så det som har hänt nu är ju att Mr Jeff Keys har ju snott Morags corp vilket gör och eftersom det är hennes familjer som ger henne hennes krafter så är min häxa nu utan några som helst magiska krafter. Och jag hade en liten så här mother of dragons scenen ju för dig där jag så skrek nej vi ska hitta den jävla nåt tillbaka <laughs> min fågel. <laughs> så det känns som nästa steg för teamet att jag vet inte hjälpa den stackars häxan att försvara sig. Det kan ju vara ganska viktigt. Jag jag tror det för jag är totalt värdelös just nu eller jag kan se in i framtiden lite grann, det är allt. Så vi har en som kan se in i framtiden och ingenting annat, en pacifist. En som lyser. En en halvalv som har fått titeln the undying för att han håller på för att han går ner under 0 hp två tre gånger per session. Och <laughs> det kommer en varri som springer runt som en galning. Vi har en vi har en halvork som följer den maktlösa häxan. Ja, det det är ett fantastiskt team vi har. Vi <laughs> Men skulle, är... vi skulle verkligen behöva några som var bättre just hade bättre uppsättning på något sätt att spela för för striderna. Alltså problemet är att vi vi behöver Joachim och Fredrik. Det det är de som har varit för vår, ja. vår stomme, det är de som har gjort skada menas vi andra har lallat runt och lyst och, och haft roligt och nu helt plötsligt så ska vi göra allt sånt där. Det blir det, det blir svårt. Det blir svårt. Ja. <laughs> Men vi gör vårt bästa. <laughs> ja, det är ändå det är ändå ganska kul just att spela även när det går dåligt liksom. Jag är Jag skulle gärna se att vi dog lite oftare faktiskt. Jag tycker inte det är så jätteofta. <går> Nej, men det är lika folk har kul rätt och mycket alltså. Alltså ja, istället tänker är... jag vad ska jag vara nu? Ja, det är ja. det. det är ska spännande. jag bli ledsad? Ska jag vara något nytt? Vad ska hända? Mm. Grejen är ju ofta det att man slår rätt lågt och sen så har folk haft tur och slå högt med när de ska när de ska ha köra saving throws när de ligger nere så att mm. det är därför inte folk har dött tror jag. Så sa ja. vi mm. får väl få oss till att börja rulla lågt så så blir du glad Nick. Så att alla dör hela tiden. Det är inte kul kanske om vi dör hela tiden men ganska kort. Varannan gång. Det börjar bli dags för någon att dö kanske, jag vet inte. Ja, det var länge sen någon dog nu va. Det lär ju bli morgon nu när hon är totalt försvarslös så att ja. Ja, det känns inte omedelbart. Nej, tredje mm. gången gilt för mig. Mm. Mm. Vet ni alltså jag jag har börjat twittra nu. Har du börjat twittra? Ja, inte. Kallar du det twittra? Alltså twitta, twitt twitt. Tw tw jag vet inte allt med Twitter förvirrar mig och det är det Mikro jag vill. Det det jag har väl fått honom lite. Ja, mikrobloggar. Mm. Jag har börjat mikroblogga. Nu låter jag som en gammal människa. <laughs> ja, mina kompisar eh, diskuterade kanske var det ni, jag kommer inte ihåg. Eh det ska inte vara någon i alla fall det här med, det är inte han enligt på Twitter jam men prata om att låta gammal ifall det fortfarande heter typ hiphop och rap. Ja. Uh -huh. Jag kände jag kände mig så gammal när jag sa att ja, han där hiphoppan och då känner jag mig som en 45 typ. Ja. Uh -huh heter det fortfarande hiphop eller är hiphop bara musiksnickeri? Jag tror att det heter hiphop men att man säger att någon är en rappare, man säger nog inte eller rappare eller nånting menat. Även om man säger att någon är en hiphoppare, då låter det mer som någon som man kände på högstadiet som hade den stilen på något sätt. Men är det så begränsat fortfarande? Är det inte mer att, att rap liksom finns lite inom allting? att i i de väldigt många olika genrer. Jo, men det gör det ju nu. Ah. Att det är liksom soul ja och anfanligt. Det är inte så att man har så mycket alltså att man hör folk prata om rap och rappare, men sunda sig helt störd när man säger det så. Ja, jag känner mig så gammal ja, det... och konstig och dum och fel. Man försöker man, man uthåller och så, så går det inte riktigt och ja, nej. <laughs> nej. Men det känns som att det är, jag tänker är att man kanske snarare eh, riktar in sig på någon specifik genre inom typ hoppas man mm. nu kan ju inte göra så jättemycket sådana men gangster ja. rap det att ja, vi vet Ja eller typ eh, jag vet inte vad kallar man typ creation och och eh ehm ah, um, och IG Aselia ah, jag vet inte riktigt vad man kallar dem Det känns som att det finns något något ord för typ vita kvinnliga rappare som ja, de de de borde ju ha någon sorts genre de. Eller låt inte säga att man kallar dem hiphopare i alla fall om man inte är inte typ 45. Eh så det var det var mitt problem lite där. Mm. mm. Och jag vet inte om det kan relateras till Twitter att jag inte förstår här heller, men jag vi twittrar är lite för effortcast även om det är ja, ja sporadiskt låt oss kalla det så. Ja. Eh nej, jag startade också en egen Twitter här nu. Mm. Ehm för för ett tag sen och och jag väl Jag jag testar försökt nu att börja följa massa jag tycker är intressantta inom olika ämnen och börja twittra och så där men jag vet inte. Nej. Det är är jag... Twitter någonting för oss som inte är någonting eller är Twitter bara någonting för alla som är någonting att följa andra som är någonting? Nej men jag tror faktiskt jag tror att jag har hört kompisar som inte har <laughs> som inte har varit någonting för då är det är ju jättehäftigt. Men jag menar som inte har jobbat med media och eh, liksom har en byline i aftonbladet eller expressen eller DN någon gång. Eh ja. men de har ju liksom trifts i de har hittat någon slags gemenskap men då har det också varit många till exempel som förut när det fanns där communitytsgunk.nu brukar de hänga där och nu så har de kommit till Twitter och så har de hittat sina egna skunkkompte så här så då har de Ja. Um... Så det blir som deras egna lilla mikrokommunity före mer än vad Twitter egentligen oh är. Ja men precis men det känns Ja. De man i så fall så tänker med de använder det lite som vi använder vår Facebookgrupp. Ja men jag tror det. Så jag tror inte det behovet har man inte riktigt för att man har stett lilla community någon annanstans. Det ses. För mig är Twitter så här, jag kommer aldrig ihåg och kolla det varje dag och sen så har jag jättemycket att kolla i cap på och så tittar jag på det och sen så kanske jag retweetar något jag tyckte var kul eller så där och sen har jag ingenting att säga själv direkt och sen så loggar jag ut och sen är jag borta i en vecka eller så där. Ehm um, mm. jag fick jag fick ett mail från Twitter här om dagen om att de saknade mig och vill att jag skulle logga in och jobba. Okej, okay. vad läs sant. Nej, ja, det var väldigt konstigt. Vet mm. inte också det är så, så svårt för de de vill ju att man ska beskriva sig som någonting sånt här att man ska typ skriva profil och så känns det som att mm. man måste skriva så här debattör, samhälls, ja. bla bla. Eller jag jag vet inte vad ska man skriva där liksom. Man ska skriva rollspelare, poddcast profil. <laughs> poddcast profil. Sandra har väl massa coola franska ord i sin beskrivning. Aha. <laughs> Jag, jag tror att jag har skrivit någonting Du har skrivit så här Anna basic. Lite nördig sådär Ja, ah, tack Sandra, <laughs> jag ska läsa ditt, så fint det går Jag kan ingen franska Force major Fem Force major. fatale <laughs> Fate accompli Med vänliga hälsningar, en som har kollat upp Wikipedias lista Över franska uttryck Ja, <laughs> tack ah. Den var lite grann inspirerad av Wikipedias lista över franska uttryck och lite grann inspirerad av avla som har franska citat på sina Twitter-profiler. Mm. Men här har vi exempelvis eh, jag ska läsa anonymt en kompis för mig som skriver här: "Questions to way things are designed how they should be." Head of design, alltså är det är den byrå då som man jobbar på. Mm. Ja. Det känns som att man måste ju kunna säga så för att för att vara på Twitter så måste man kunna säga en sån sak. Ja, mm. men man kanske kan få det man gör att låta riktigt bra. Jag menar effort cost är ju inte jättestort men om vi alla skulle skriva typ podcastprofil, pratar i effort cost bloggar här eller någonting så skulle det väl låta för en oinsats där. Jaha, oj, vilken grej. Mm. För jag menar jag tror att man kan man kan sälja sig själv rätt bra även om man inte har så jättemycket att sälja eller säger du så här för att du har hållt på och söka jobb? <laughs> ja, har kommit in i tanket redan. Har kommit in i tanket men klarar inte av att söka jobb. <laughs> men men jag kanske kan sälja mig på Twitter. <laughs> <laughs> jag tror att det kanske är en bra så här ett, ett bra sätt att öva. Antingen mm. öva på att twittra genom att skriva jobbansökningar eller öva på att söka jobb genom att skriva på Twitter. Det är inte okej. Ja, ja, för det känns som just för det här, en sak att följa massa intressant på Twitter, men just det här med att själv liksom twittra grejer så där. Ja. Det är inte ja. intressant på något vis. Ja, för jag retweetar tycker jag ju så här, ja men om folk inte följer det här så hör jag kollad. Det är väl en kul grej, men att skriva själv då blir det så här vad är det jag ska säga egentligen? Ja, verkligen. Hm. Vad ska då, vad är det jag väl ska säga till mina 7 followers? Ja, men precis. <laughs> verkligen ja men det ja ungefär så. Jag menar jag jag vet att du och eller ni ni följer mig. Sen vet jag att Håkan följer mig men han har loggat in en gång på Twitter. Det var någon han som skapade det så att ja. Så har jag en en klasskompis och det är det, det det är ni. Och mm. jag känner ju inte att jag har bidragit med jättemycket till era liv med så mycket vi visar Twitch så där men eh, kanske en dag Och det känns mm. sådär som att man skulle behöva inrikta sig på någonting i så fall för att det skulle bli mm. intressant liksom för för mig är det ju för det första så är det problematiskt i och med att det mesta på mitt jobb liksom är konfidentiellt. Mm. Eh ifall mitt jobb inte var konfidentiellt med försäljningsdata inom liksom olika branscher och så där så skulle det då skulle det vara kunna vara en skitintressant eh mm. nisch liksom men det, men nu, nu är det ju så. Och då vet man inte riktigt vad jag ska skriva om liksom jag kan se vad ja, det, det blir väldigt svårt för man ska twittra om man har också väldigt många olika intressen. Man har ju inte bara ett intresse som man är inriktad på. Och det är också så här liksom är. Eh... Jag tänker mig att en nisch skulle kunna vara lite att vara lite arg över saker. Jag tänker du du kommer ju på det mycket när du spelar Diablo och så där saker som irriterar dig. Jag tror Nej. att du skulle kunna få upp såna grejer liksom eller få ner såna grejer i typ 140 tecken så ja. att de kan bli Ja, gud, ja, gud, jag är arg hela tiden. Men det ja. Ja, vi får se lite vad vad, vad det blir av det här med Twitter både för mm. Effortcast och för eh uh, new social nick. Så man så jag i panik har kallat mig själv här som var typ alla namn ni är tagna. Det tycker jag var ett bra namn faktiskt. Ja, jag gillar det. Eh uh, panik. Nu gjorde du lite reklam för din Twitter också så kan folk gå in och följa dig om de vill. Ja. Oh. Oh. Nä måste registrera. Sure. No, nej. Här är det. Finner du att ta bort din Twitter direkt? Ja. Remove Twitter. Jag kanske borde specificera min Twitter. Ah. Uh. Jag tänkte mm. faktiskt på det. Men jag, vet inte, men jag vet inte vad spelifiering är. Men det är ju det du det ska prata om Sandra. Vi, vi, vi, vilket äh, sammanträffande. Ja. <laughs> jag, äh, jag kom på det här med spelifiering. Jag kom att tänka på det äh, nu när jag har suttit och skrivit min D-uppsats. Äh, för det är ett begrepp som jag har hört talas om. Att det har snackats om lite hit och dit. Men jag har inte satt mig in så jättemycket i det tidigare. Men... Men så kollade jag upp lite grann vad det innebär. Och eh, spelifiering är helt enkelt att man tar saker som gör spel roliga och applicerar det på ens vardagsliv eller saker i livet som är tråkiga. Jag tänker ju, eller när jag satt och skrev min uppsats så tänkte jag att nu så ska jag sitta och mata in en massa data från det här materialet i ett Excel-sätt kladd och mm. det är en jättetråkig uppgift och reppet att reppet att attativ <laughs> eh och eh, det det var liksom det var svårt att hitta motivationen till att eh, ge av de timmarna som behövdes till det eh och så tänkte jag att, men okej okay, jag har suttit i 2 timmar nu och spelat World of Warcraft och gjort en massa quests där jag bara ska döda typ 10 15 stycken typ vildsvin och mm. få grejer för det är varför tycker jag att det är kul och någon typ av avkoppling medan att mata in siffror i excel är tråkigt för det är både repetitiva siffror som ja inte är jättespännande egentligen. Mm. Eh men eh spelifieringen går då ut på att eh man identifierar vad det är i den här typen av spel som är roligt. Och där är ju oftast då att man samlar experience points när man gör saker. Ju fler såna saker man gör, desto fler experience points får man och så levlar man och så får man små achievement som säger åt en att gud vad duktig du var nu som gjorde allt det här. Gud vad duktig mm -hmm. du var för att du dödade 20 spelare i uh, player versus player. Eh uh, och det får man ju inte riktigt i verkliga livet för i verkliga livet när man sitter och skriver en DI-uppsats så får man sitta i 10 veckor och skriva och må dåligt och ha tråkigt och ibland har man kul men ofta så är det är det här bra det jag håller på med. Eh uh, och där får nej, man Ja, men det var också ofta just att skriva en uppsats. Mm, å <laughs> oh, nej. Ehm, <laughs> ah uh, uh. Men där får man ju en belöning i slutet om man har skrivit en bra uppsats. Och det är ju väldigt långt fram så det är ju inte direkt instant gratification. Mm. Ja. Så har jag förklarat så här allmänt vad spelifiering innebär. Ja, det är på något sätt de här pågående fixarna som man behöver ja, på vägen precis. till det större målet. Ja, precis. Så när Exempelvis när jag satt och skrev min DI-uppsats så eh så att jag öppnade ett litet system. Jag gjorde som man brukar göra en lista på det här ska jag göra och eh, ja, lite delmål inom de större målen, men sen skillnaden var att jag satte upp eh, experience points också till de här målen. <laughs> eh så det var att till exempel jag hade ett teori kapitel att skriva. Då fick jag ett the achievement när jag hade skrivit hela teori kapitlet men sen så fick jag också experience points för varje små eh varje små avsnitt inom det varje teori då. Och det var någonting som det tyckte jag ändå var liksom ganska enkelt för jag har ingenting emot att läsa och sen skriva och just så. Men däremot så tyckte jag att det var lite jobbigt att behöva sätt tumme det här att boka intervjuer och göra intervjuer med eh de som jag skulle prata med för studien. Så där gav jag mig själv <går> oproportionerligt jättemycket experience points när jag hade klippt det av det bara för att det skulle liksom sporra mig att jag visste att okej, okay, om jag gör det här då kommer jag att få en instant new level. <går> istället mm. för att sitta och skriva de här små kapitlen och behöva göra det i två dagar för att nödvälla upp. Så det Men det är bra de var så här heroic bosses liksom. Ja, precis. Gav du dig själv några epics när du hade klarat det? Eh, uh, nej, det det där har vi ju en sak som det är lite svårt när man kör med spelifiering själv på sitt eget mm. liv därför att det det är svårt att se till att man får någon bra loot. Om man är student man skulle, och inte har pengar så skulle man inte kunna göra någonting typ så här att man att man lägger att du lägger av typ så här 500 kr ah. som, som du kan få nya grejer med liksom. Ja. Ah. Ah. Så är ändå lite mindre så vad man som ändå kan ge, göra någonting typ att du kan och så har du så här att nej jag blir väl två då får jag ladda ner den här appen typ ja. som jag kan använda till det här så att man också blir bättre och bättre på att skriva sin uppsats och det blir ja. enklare att skriva sin uppsats så till sist så med diaboden det borde ju, ju det ultimata ehm uh, det är vet inte dock inte riktigt hur man uh. när jag är i level 2 för jag börjar använda båda händerna för att skriva uppsats sen <laughs> Nej men typ så allfall var allvar var för att för att man måste nog ha de där grejerna att man får något mer än bara experiensen också. Ja. Mm. Ja. Och jag tänker mig också att att man ska ha typ så här att för 92 stycken som skriver uppsatsen va. Eh nej. Okej, men i så fall skulle så skulle du antagligen låta hitta en andra på 200 och level också. Ja. Och då skulle du kunna så här gå in upp och liksom level boosta din kollega i så fall. Uh -huh. Typ så här bara, ja, ah, så du får bara skriva med en hand. Ja ah, men jag hjälper dig, jag skriver sätter mig bredvid dig och skriver med två händer för jag är ju level 3. Ja. Uh -huh. Och så yeah. kan du, han eller hon komma snabbare upp till level 2. Uh -huh. Det är det framfarande borde hända. Men det är faktiskt eh en av de aspekter av spelifiering de som har tänkt lite mer på hur det kan användas. Eh bland annat Penny Arcade har ju sin lilla videoserie som heter Penny Arcade Extra Credits där de gör små videosnuttar eh om olika aspekter av spelelmenhet och de har tagit upp där med spelifiering lite grann och bland annat då så gjorde de ett specialavsnitt av hur det kunde användas inom just utlärande inom pedagogiken eh och där tog de upp till exempel dels det här att varför man tycker att det är roligare att att bygga upp sina levlar än att få ett betyg som säger att du är bra eller du är dålig. Eh mm. men också det här med samarbetet man skulle kunna göra till exempel att eh alla elever i en klass samlar experience själv och levlar själv men sen så om klassen gemensamt gör nånting ihop så får alla ett visst antal experience eller om det är någon till exempel som gör nånting lite bättre om det är någon som har fått jättemycket poäng på ett prov då får den personen eh en viss mängd experience men alla andra får också lite grann för att den hjälper hela klassen. Mm. mm. Så det är proffant. För att då tar man bort lite grann det här menade de då att den som får bra betyg eller den som är lyckad i skolan att den kan liksom bli sedd av ja, en annan andra kan känna sig avundsjuka eller vad som helst som kids känner, jag vet inte. Ja, du skapar lite mer gemenskap och ah, man känner att ja men det här gynnar ju alla och är bara bra. Ah, ja, precis. Ja, alltså det jag tyckte jag var en in intressant eh synpunkt för dig alltså. Ja, för det behövs nog nästan det att man att man har någonting att jämföra sig med också. Fast det ska bli riktigt intressant eller hur? Ja. Uh. Mm. 20 troll och fantasilevlar upp sig själv liksom uh, i sin ensamhet. Ja, uh, yeah. jag. Nej, det är väldigt så här svårt nu mitt uh, spelifierande av min uh, uppsats. Den det var ju också, det var ju kul ett tag. <laughs> Sen fungerade det inte jättelänge. Det hade ju varit skillnad om det hade varit Nu ska jag ta upp det här med Nano Remo igen. Eh där man kan eh, dels så får man plocka in sin word count varje dag eh i en mätare och se på en eh, ett något slags diagram hur nära man är sitt mål och sen så kan man jämföra det med andra som också skriver för att se ja vart man ligger någonstans och ja, och sen har sig mm. intimidated av de som har skrivit 50.000 ord på två veckor. Men det hade varit mm. as nice men samtidigt lite läskigt om de hade lagt ut på kursväggen. Eller vad samt lampa för dina klasskamrater kommit så man bara mm, okej. Okay. Men jag vet inte, det sitter ju i alla fall gången tävlingsinstinkt som kanske inte är så bra om man vill få ett bra kvalitativt arbete men det det finns ju ganska många också som tycker att det finns en del om pekar på de negativa sidorna som kan finnas sig i spelifierande, typ när företag kan börja använda sig av dem för att få en att göra saker. Typ var en trogen kund hos den här banken i ett år till så får du den här premien. Mm. Eller köp äh, saker i den här affären en gång i veckan så får du rabatt. <laughs> är det är det en negativ grej då? ska man inte som trogen kund belönas? Ja, oh, oh, oh. <laughs> ska belönas som trogen kund och samtidigt så blir man ju lite man blir väldigt lockad att bli en trogen kund fast man kanske inte vill. Man kanske tänker ja ah, men om jag bara är kund i några månader till här så får jag ju en till grej även om man vill byta och lite såna där grejer. Det är en klassisk signfälla. Jag måste ha min jag måste äta 10 subs så att jag får en gratis. Dilemmat. För mm. <laughs> <laughs> precis. Ja och när hur ofta det egentligen händer i verkligheten. Allt gillar att den typen av marknadsföring. Jag tycker det är kul. Det är väldigt konstigt typ. Men det vet man ju, det är, man lockas ju av det där med att samla poäng och så där. Så visst det är i alla fall den den allra mest extrema sorten är väl alla flygbolag typ om man flyger väldigt mycket får man ju säga frequent flyer miles poäng som man kan flyga för. Ja. Uh. Eh och det det är ju ganska sjukt. Det är ju en hel typ så här ni har ni sett den, det det är den här filmen med George Clooney också. Eh där han ut och flyger. Jag kommer ihåg exakt vad den heter. Men då är det att han är en av de i världen typ med mest såna poäng. Han plockar aldrig ut några. Han bara flyger typ han har inte en i princip en lägenhet hemma, han bara flyger och bor på hotell hela tiden i sitt jobb. Och då samlar han såna här poäng och då man märker det såna att han pratar med såna andra som flyger mycket, mycket typ. Ja. Som att träffa på hotell för de känner varandra lite så här bara för att de brukar, det, är, ja, det är de som alltid flyger runt och bor på olika hotell ju så liksom. Ja. Och han de pratar så här vad ja, hur många poäng de har och hur mycket de flyger liksom så här och ja. Det är ju en liten som en tävling. <laughs> Ganska kul <laughs> för nåt visst. In uh, uh. i nyfikna på uh, topp 5-listan. Ja. Ja. Det det jag ska berätta av temat är. det. Det te, dagens tema på topp 5-listan är en uh, uh, nördiga yo mama jokes. <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Okej. Okay. Ja. Okay. Uh. Här med eh väl låt dig suga lite på den och så tar vi en kort paus. Okej. Okay. Och där var vi tillbaka ifrån pausen veckans topp 5 lista alltså yo mama jokes. Jag jag kommer känna mig dum när jag läser de här eftersom de de är på engelska. Mhm. Mm det är de, okej. Okay. De är lite alla möjliga teman. De är de är från ja det det är nog mycket filmer och tv-serier och sånt, skulle jag säga. Mm. Men vi vi vi kör helt enkelt kan ni kan ni få över ett några andra bra yo mama jokes som ni vill dra innan. Ehm um... jag är inte så jag brukar inte lägga dem på minnet. Nej. Okej, nu försöker jag lägga dem här på minnet då, kanske. Okej. Okay. Nummer 5. Yo yo mama so stupid the borg wouldn't assimilate her. <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag vet inte riktigt vad det vad det ska innebära. Eh för för de assimilerar väl dumma dumma också. Ja. Yeah. Det är väl det som kanske är det roliga. Liksom att det finns inget att assimilera, I don't know. Nej. Nummer 4. Yeah. Jo, mamma's so dumb. She thought, of du so damned, she thought lot of the rings was a jewelerly store. Svårt ord. Jewelry. Jewelry. Jewelry. Jewelry. Jewel. Jewelry. Jewelry. Jewelry. Jewelry. Jewelry. Jewelry store. Alexandra. <laughs> Lord of the Rings was a juvelerar affär. Tam <laughs> blev <blir> rolig nu. <laughs> I improved it. Yes. Nu har vi nummer 3. Yo mama so fat data feels strong emotions of disgust. <laughs> Förstod förstod ni eh, eh Star Trek-fans när det där att det var Data ifrån Star Trek. Ah, Men jag tror inte han skulle... att han är en robot. Han har ja. aldrig känts så pergundigt. Nej. Nej. Det är inte... han är inte sån. Mm. Nej, sån där känsla. Men det var känner. kul att åtta sitta. Vad sa du? Det var kul att åtta sitta. Ja, <laughs> sen som vi nummer 2. Yo mama so slutty her pants have a drop rate of 100%. Mm. Oh burn. <laughs> oh. Det var kanske den enda som jag tyckte var riktigt rolig av dem här kan jag säga. När i de typ av diablockoma. Ja. Oh. Mm. Okej. Okay. Ja, oh. nummer 1. Yo mama so lazy, yabba the hat could be her personal trainer. <laughs> because he's fat. Yes. Yes, yes. <laughs> jag kan säga att det har varit svårt att hitta bra ehm um, nördiga, your mom har skämt. Mm. Ja, jag kan jag kan tänka mig det. Jag börjar yeah. uh, misstänka att nördar inte är så alls bra humor. Nej. Mm jag har ju en annan sorts humor ah, men ja no. men det tror jag också. Men jag kom på en faktiskt ett fast det är inte ett uh, nördig Joe mamma skämt i sig fast där lite nördig eftersom det är tagit ifrån South Parken då. Eh uh, och det är Cartman förstås som sa det i något avsnitt. Eh uh, Joe mamma is so porous, you can't even pay attention. So <laughs> <laughs> <That one> nice. Åh. <laughs> oh. Ja men det är det finns ju rätt roliga yo mama jokes. Eh uh -huh. tyvärr så var inte så jättemånga av de här nördiga så roliga. Men en eh, viss av är lite små roliga. Mm. Men på eh, internet så skrattar man åt hur dåliga de är. Typ som rikser. Ja, Svåra att leverera. Kan jag, kan jag påstå för min egen del. Uh -huh. Man måste vara lite så här sassy när man säger dem på något sätt. Ja, det känns lite så. Jag är inte så sassy. Jag tror man måste vara kort men. Mm. Okay, jag kan väl vara glad att du inte är Cartman. Mm. Det skulle väl vara kul om någon av oss var Cartman. Ja, faktiskt. Är det någon som ska skriva in Nano Vrimo om uh, South Park? En South Park uh, fanfic? Om oh, mm, Cartman. Inte vad jag inte vad jag planerat, men <laughs> Det skulle vara ganska kul att läsa en South Park fanfic på 150 sidor. Ja. <laughs> <Alltså inte. laughs> väldigt så här dedikerad fanfick bara 150 sidor folk slash fick på 150 sidor. Men det finns ju någon som har gjort en en Twilight fanfick som är en roman som inte alltså karaktärerna heter inte Edward och Bella utan de heter något annat men det är typ samma man förstår att det är det den bygger på och den har till en varit uppe på bestsellerlistorna i USA och så ja, så jag, jag hör talas it om. It can det där be del. done. <laughs> alltså det är ju Med den där drömmen som alla fanfick skribar verkar ha ändå det här att så här å oh, gud min min fanfic ska bli så bra att den kan publiceras och då har det alltså hänt. Ja, även om det är bra eller dåligt för <laughs> för fanfic eller för mänskligheten eller vad menar du? För mänskligheten. Ah, <laughs> <laughs> ja. men en drima alltså ja, men eh, vi brukar väl ta en liten paus emellan även där. Oh, jag tror inte vi, är vi så behöver. Pepp, kan... Jag kan inte. Nej, okay. Men okej, vi tar en paus. Vi har ho... nej nej nej nej. Vi hoppar pausen på grund av pepp. <laughs> ja, det är maklig okay anledning. <laughs> okej okay, Sandra, men då då ja. får du eh, sprida peppen. Vad är det som du känner dig så peppad om? Det det började om ett exakt ett dygn i dag ja, eller hur? Det det känner jag mig inte så peppad på nej. för att jag tänkte att juni var mycket längre bort efter som jag har varit inne i uppsatsen den är en månads nu. Eh ja. uh, du trodde att det var början av maj typ. <laughs> ja, men såna här. Ehm uh, men uh, jag tycker att det ska bli kul därför att det var väldigt roligt förra gången. Det mm. var kul att uh, göra alltså försöka skriva en roman och göra det tillsammans med er. Eh uh, och även om det misslyckades så kändes det ändå som att man blev lite Stod spontantvis över det som man viskade såsta komma. Ska man fortsätta på samma som man började på den här gången? Ja, jag tänkte fortsätta på samma som jag gjorde förra gången. Vad var det du gjorde för nån? Fotta och gritan. Ja. Ja, ah, just det. Och att någon sorts LST barnbok, jag vet inte riktigt, fantastisk i alla fall. Äventyrsbok för ungdomar. Har jag, har jag tänkt här med det. Okej. Ja. Eh jag är med på det. Jag tänkte försöka skriva på svenska den här gången för att öva min svenska. Hur konstigt det nu än låter. Ja. Men så jag vet inte riktigt vad jag ska skriva om. Mm. Har du ingen inga man kunde välja så erotisk som val där? Ja, jag såg det erotic sina. fiction där. Det jag tror jag skippar den kategorin faktiskt. Just nu har jag bara för att välja någon så vad det är horror and supernatural. Så även där jag hade en jag pratade med Sandra här innan hade en liten har en liten plan om att gå in på någon sån där random plot generator och bara få fram någonting för ofta så brukar det bli så att jag ser dem och så tänker jag ja, fast nej och så liksom mhm komma på någonting på annat. Det behöva ha någonting och säga nej till för att så här komma på något eget. Mhm. Du Lars Sandra. Ehm, Jörg tänkte skriva. Jag tänkte arbeta på min gamla, fast ändra den ganska mycket. Jag skrev ju en historia som var i jagform och som hade en huvudkaraktär som verkligen allting kretsade kring och det var väldigt svårt insåga att komma på fortsätta komma på saker att skriva om när man bara hade den här huvudkaraktären eh var väl svårt att hålla en röst i den jagformen så jag tänkte ta typ samma samma historia och så fast uh, göra den här tingen till tredje person istället och skaffa en till huvudperson och se vad som hände. Jag är ju väldigt uh, Peppo faktiskt kanske få läsa någonting av din på gången. <laughs> ja. Det var inte så du du vill du delade du aldrig med dig av någonting. Det var läskigt. Nej. Vi vi andra gjorde det men Sandra hon höll på på sin berättelse och ja. nej. Mm. Den här gången kanske. Jag tänker så här att <laughs> eh det finns ju en en man kan starta en fundraising sida för sin roman. Det kunde man nog under förra också under Novembers eh vanliga variant men här verkar det vara lite mer tydligt på något sätt känns det som att man kan starta en fundraising sida där folk kan ge en pengar för att man då ska bli ännu mer motiverad till att skriva. Mm. Och där tänker jag vi jag vet inte om vi skapade en gemensam för mm, jo vi gjorde team. En, ja. Vi gjorde en teamgrupp där. Ja. Aha. Jag funderade på att, om man inte skulle kunna göra något sånt där eh uh, ja, att en belöning för att skänka pengar till i alla fall min roman. <laughs> ska kan du vara att få läsa lite av den? <laughs> Hur ska du marknadsföra det så andra? <laughs> ja gudje. Ja. Jag jag tror att för för så eh om bogen så skrev jag i description fältet om eh boken så skrev jag om att det var en tjej som faller för en fallen ängel och det äh, uppenbarar sig gudar i The Basics dofs rökruta eller någonting sånt där. Och ja. det tänker jag vill man inte läsa om det. <laughs> Räcker jo, det inte jag. det. Jag tror att det är rätt ställen om det går in på. Jag vet inte det finns helgon nu för tiden. Så är det är uh, säkert nåt som vill läsa det. Ja, precis. Eller bara så här gå till The Basics rökruta på söndagen när det är ute servering, prata med fulla människor om det här. Och sen så har jag en app där man kan skicka pengar till mig. Så du att du kan skicka pengar. Du menar att du ska ragga pengar där direkt. Så att man kan skänka i appen på platt. <laughs> gör det nu, gör det nu. Tänk dig om det kommer en gud ifrån himlen nu. Ja, jag håller på att skriva en bok om det. <laughs> och alla är lite fulla och tänker. Åh, fan vad coolt. <laughs> fan vad coolt. Sen vaknar de upp dagen efter och bara. Nej. Nej, 500 var... kronor varför? Ja. <laughs> fast hon satt där och bara gissade med en penna. Nej, okej, okay. jag ska inte göra så. Men det är ganska kul hur olika böcker vi alla skrev förra Aha. gången. Ja, det var Ja, Nick och din din äventyrsroman där jag hade någon sorts postapokalyptisk Ja, jag vet inte säkert vad hon de gjorde. Det var mycket mod och grejer, mycket ja. det var väldigt deprimerande. Och Håkan, vad var det egentligen? Det var någon sorts eh ja, mystik i alla fall. Ja, det var lite mystiskt och det var där var det också ett mod och det var mycket ångest, lite lite mycket ångest med. Änglar och ja, det var mm. Det var intensivt, det var ja. det. Ja. Vad nu ska man säga? Det, vad ska man vad ska vi se om svårigheterna då? För, för det är en en pocketbok på cirka 130 sidor vi pratar om och det innebär ju att det blir rätt många sidor per dag ändå som man skriver. Det blir en mm. ja, vad blir det? En fyra sidor åtminstone en per dag eller hur? Mm. Och, och det innebar ju det är ganska mycket att liksom pränta ner ah. varje dag och få in i en plott då att det ska vara bra. Vad tyckte ni var de största svårigheterna liksom hur ska man ta sig förbi dem? Mm. Hur ska man ta sig förbi dem? Det var en svår fråga. Jag skulle vilja svara på den eftermentet tog sig förbi dem. Ja. <laughs> oh. Jag vet inte jag jag tycker det är svårt att få ner idéer på papper och sen fortsätta och Jag bara jag bara fastnar jag får liksom blockeringar konstant tycker jag. Mm. mm. För mig så var det mycket det här tror jag att jag hade just en karaktär och mm. jag visste vart vad jag ville att början skulle vara och mitten ett par så här händelser i mitten. Jag var lite osäker på slutet vilket också kan ha varit ett problem <laughs> kanske. Ehm mm. <laughs> för att det blev någonstans där i mitten som jag kände att ja men då hade jag väl kommit halvvägs på Neno Rhine mode eh word counten så jag var väl på 25000 ord och då kände jag att jaha men vad vad ska de här nästa 25000 orden handla om då och det fanns jag började tröttna på min karaktär och jag fann inte att det fanns något sätt att göra henne roligare på direkt Jag tycker det är svårt man börjar tänka man börjar bli väldigt negativ rätt fort att säga ha oj nu det här kommer bli klyschigt är det här intressant är det då uh. ja det är väldigt mycket det här klyschiga tror jag att jag oh, Gud det här har väl skrivits tusen gånger förut och det här är så förutsebart och uh. mm. Mm, man blir också man får, man får ju då man får att man måste skriva det så snabbt också. Och det innebär att minsta lilla tveksamhet som gör så att man skriver lite mindre en dag mm. innebär ju plötsligt att man måste skriva, ja, om du skriver två sidor istället för fyra en dag så måste du plötsligt skriva mm. sex sidor nästa dag. Och, och då plötsligt mm, så är det ju, och och sen så kanske du missar en dag för att din mamma fyller år eller någonting. Ja. Mm. Och, och då är de sex sidorna upp i 12 sidor och sen då är det plötsligt panik 12 jävla sidor för en dag. Alltså hur har man så, hur hinner man det? Ja. Mm. Ja, det är svårt. Och den här gången, jag känner ju att jag kommer nog... Eller jag kommer definitivt inte kunna börja direkt imorgon- därför att jag har liksom, skolarbete att göra och, och lite sånt där. Så att då kommer det ju redan vara där sidor som har liksom, hamnat på hög- och sen ska jag då komma på vad jag ska skriva. Åh oh, nej! Så det känns som att det kommer att försvinna en vecka, sådär. Men... Um, men ja, jag vet inte, men vi får väl vi får väl köra någon sorts camp som vi gjorde senast att vi försökte ja. att träffas och bara sitta och skriva för det det funkade ju rätt bra liksom. Det tycker jag. Jag missade eller jag var ju för sig menar vi hade någon slags uh, Nana Rhymo/kluggkväll hemma hos. Ja just det, det hade vi. Ja. Vi det, vi satt allihopa och hade lite ja vi satt och skrev som galningar och sen hade vi övernattning typ. Och det andra var jag håkade och nick på kaféstryng när vi hade hipster hipster hipster dag. Ja, när ja, vi satt där med våra MacBooks och eh eh baskrar här framme. Men jag tror ni ville ha baskrar men hittade det inga tror jag. Ah. Synd. Ja, jag jag tyckte det var synd. Jag blev väldigt besviken. Är inte men sagt ni inte alla. Det är ju över sponsorer. Precis. Sponsrar <laughs> <laughs> vi på sponsorpengar för baskrar. Ehm <laughs> <laughs> det är faktiskt men... viktigt. Jag tycker att vi borde träffas någon gång eh där man kan dricka en öl också och se om det gör för detta så kan om. ju hjälpa det kan ju släppa fram kreativiteten kanske. Ja. Eh men har det är det någon som har några tips på hur man kan lyckas då? Inte för att nån av oss tycker det, så men tips som man använder för att göra det lättare för så. Ja, men det är ju en låttext. I men. Men just <skratt> det, du fyllde ut fyllde ut lite lite ord där med en låttext det var. Mm. Och det är en sån <skratt> sak som jag fick ångest för när månaden var slut och jag var ute i dimman och tänkte, hur kan jag göra det? Där? Det där är ju skräp. Åh, <skratt> <skratt> oh, man kanske ska kanske köra någon sorts mm. så här Tolkien variant och börja skriva egna dikter och sånger och ha mig i i den och kanske låtsas att det är ens karaktär så att det inte gör någonting att det låter som en 13-åring har skrivit det så där. Ja. Mm. Men det är lite, ja men det känns som att just i det, i detta med de här sakerna så måste man ha lite knep för mm. att om man ska hinna skriva det så snabbt. Men det är också det som får en att undra hur mycket varför gör man det egentligen? Uh. Kul grej. Jag vet jag men men i fallet man känner att det, man har för dåligt med tid för att det ska bli riktigt bra varför gör man det? Fast jag tänker ju också jag tror att grejen är att man ska få de här 50.000 orden men att den inte ska vara helt klar då utan att man sen ska revidera och kolla igenom. Ja, jag tror att precis. det man vill ha är ju grunden för en bok liksom och sen ja. ja. Jag tror att det var det som att det var en av de stora grejerna som gjorde att jag tyckte att det var roligt att det var för engångskull så skulle man skriva någonting och det var inte meningen att det skulle bli bra någonstans. Nej. Det står ju inget. Ingen typ, skulle bedömma det sen. Och det står ju överallt på nämligen rimal sidor och tips sidor om, om hela eventet att ja, det här ska inte vara bra. Det ska inte ska komma ut en produkt som är kass liksom, men det ska vara 50.000 tecken. Det är ganska skönt ändå när man är van vid att sitta och skriva texter som måste bli ja som måste vara av kvalitet. Precis. Nej, men det är väl sant. Det det måste inte vara bra. Det är Nej, nog det ganska som det sägs, det det får inte vara bra för då hinner man inte. Nej. Och jag tror att det måste jag definitivt anamma för jag satt verkligen och så här Fast det genom det jag hade skrivit gjorde om det lite grann och det sa nej men då får man ju inte ut ett enda ord. Det var såhär, ah jag lägger till tre ord idag för jag ändrade en mening. Jättebra när. Jag tänkte börja källa lite mer öh ja ta ta din ditt knep nick och fast kanske inte ta en lådtext men Jag först eftersom jag tycker att det är så svårt att komma på ett slut så då tänker jag att det borde man bara kunna ta två bra slut från två andra böcker och sen mixa ihop dem lite. Mm. mm. Så här, det blir Själa två olika twist du... i slutet så här. Åh. Mm. Oh. <laughs> <tär>. Jaha. Okay. <laughs> Känner ni att eh, när jag har pratat nog om det här eller har, har ni något annat så ni vill prata om Nando Vrima om jag vet att eh, alla är väldigt peppade nu inför att starta. Mm. Nej, jag tror att det ja, det blir väl till att återkomma lite sen med mm. paniken över att hur långt man har kommit. Ja. Men jag har väl tänkt så att vi tar en kort paus och sen så återkommer vi med veckans citatlek där jag fat fem som vanligt då tre citat som ni ska gissa på. Och så ser vi vem som går vinnande ur den striden. där var vi tillbaka ifrån sista pausen och vi hoppar direkt in i citatleken. Eh jag berättar snabbt hur den går till. Så att ni kommer ihåg det allihopa ni som mm. lyssnar och ja även ni som ska tävla. <laughs> Tack. Jag har tre citat. Det kan vara ifrån böcker, filmer, brädspel, tv-spel, tv-serier, ja, vad som helst egentligen som är effortkastit om man kan säga så. Ehm och ni ska alltså då gissa, jag läser resultatet och ni ska gissa och ja, tala er fram till helt enkelt var ni tror att det är för medie och sen i bästa fall då gissa till och med på vilken filmexempelvis eller vilken bok det är. Ehm ja, och vem som säger det i bästa fall då. Mm. Mhm. Allting på det klara? Ja. Mm. Då jag visst då för att det var allt så att du var med vars andra. Mm. Då ger vi dig fördelen att, att få börja. Oj. Ehm eller blir blir det tajt då? Det det är ju en nackdel. Ja, det är en vi, att börja. det är ju jättenaktuell. Ja. Vi vi vi byter. Anna, du du får då nackdelen ja. att börja så att så får du börja på börjat. Ja, precis. Nej. Får du för det ge, ges andra den fördelen. Mm. <laughs> Tack. Nu, nu får vi se ifall eh ifall ni kan komma med några intressanta analyser av citaten som kan föra er fram till vad det är för någonting. Ja. Vi ska se också. Jag ska skicka citaten till er här lite så här fuskigt så att ni kan kan få läsa dem i alla fall. Okej, okay. är ni med på det första? Mm. Mm, då kör vi. The time traveling is just too dangerous better that I devote myself to study the other great mystery of the universe. Woman. Vad säger hon? Är det nåt du känner igen? Är det här någonting jag känner igen? Ja, du. Jag ska jag ska jag gissa rakt av. Eh tror att det är jag tror att det är film jeg tror att det är tillbaka till framtiden. Tillbaka till framtiden 3 alltså. Ja, och så säger jag att det är vad heter den? The Doc. The Doc. Ah, ja. så film Tillbaka till framtiden 3 och The Doc. Ah, ja, vi vi tar det. Vi tar det. Ja. Sandra, då är det ja. din tur. Eh, det enda som jag kommer tänka på var eh Örkel i den här gamla TV-serien eh <laughs> Vad far en hetta var det full house. Ehm um, det nej, var ehm eh Ska favora den hetta med Steve Örkel. Öh oh, Steve Örkel, men ni vet båda för vem. Sammy Matters menar. heter den. Ah, mm -mm. Ja, jag tror att det var han som sa det. För jag kommer ihåg ett om uh, någon gång eh uh, någon gång så åkte de ja uh, i tiden och jag mm. kan höra hans lilla så här röst säger det. Där. Låter vettigt. Så vi har alltså då en tv-serie med eh, han han Stig Örkel. <laughs> så har vi en film tillbaka till framtiden 3 eh, och att det är The Doc. Mm, sån säger det. Vi har ju med det här med time traveling. Var, varför skulle varför skulle Stig Örkel säga något med time traveling, Sandra? Därför att i ett avsnitt så åkte de tillbaka i tiden eller framåt i tiden eller nånting. Och då alltså, tänker jag att det hände säkert nånting dåligt. TV på 90-talet alltså. Eh, uh, men jag kommer ihåg de timmen de varandra och sånt där också. Det här är i alla fall helt eh uh, sjukt för att Anna det här är tillbaka till framtiden. <skratt> Ja. Det är dock tillbaka till framtiden 2. Fan också. Jag har satt och väldigt välandom två men men det är The Doc som säger det och ska jag vara helt ärlig. Jag tycker tillbaka till framtiden 2 och tillbaka till framtiden 3 är typ samma. Har du ja. någonting att invända på det Sandra? Nej, faktiskt inte. Jag jag tycker att det är stoppas nära att du inte ens gissade ettan utan att du kunde gissa att det var tvåan eller eh tre hand liksom. Det jag tycker du kan få tre poäng dels för att gissa rätt eh, media, visa en film, gissa rätt film och gissa eller nästan ja, rätt film i alla fall och gissa vem som sa det till henne att det var det dock. Jag ska se. Eh, mycket imponerande. Tack ändå för exempel, vad man säger. Så nu har vi alltså eh, 3-0. Tråkigt i början, Sandra. Ja. <laughs> vi får se, <laughs> vi får se om du kan ta igen det. Det är ju inte omöjligt. Anna har ju sina killesälla hon också. Allt utom det där typ så att ja. <laughs> så nästa citat är det du som börjar Sandra. Okej. Okay. Mm. mm. Och här kommer citat nummer 2. And in the end the love you take is equal to the love you make. Eh det låter lite grann eh som någon typ av låttext eller en typ av dikt and in the end the love you take is equal to the love you make eh uh, men jag när försöker jag bara komma på vad du lyssnar på för musik och <laughs> finner ingen inget svar i mitt huvud eh uh, om man tänker på vad jag har tatt för låttexter tidigare exempelvis så har det ju knappast Hammertall. varit musik där knappast varit musik jag lyssnar på så det det, är, det går inte att tänka på det viset <laughs> och eh ah vilket band skulle kunna tänkas sjunga om in the end the love you take is equal to the love you make eh uh, eh ingen aning linkin park <laughs> In the end där tänker jag på då uh, Så <laughs> kanske var lite bekväm och <laughs> det där är säkert en b-sida eller mm. nåt Eller där det är ditt slutgiltiga svar Linkin Park b-sida Ah, och den heter equal love equal love in the end too. in in the end equal love in the end prelude heter den. Anna håller du med Sandra? Ehm um, vet inte jag vill hålla med Sandra för det var det var, det var bra men the end of love you take is equal to the love you make har faktiskt ingen aning egentligen. Jag tänker ta och gissa film och gissa på Moulin Rouge bara för att den handlar om kärlek. Ehm, um, håkan kommer att döda mig för det är inte rätt. Men ehm um, och så säger vi att det är uh, de har namnen där. Eh uh, yeah, jag Gwyneth Paltrow och Killian Cole men jag vet inte ihåg vad han heter ens, men det är Tasse Tien. Eh Nicole Kidman där. Intressant. Så då har vi alltså en uppdelning nu på en låttext med ehm um, Linkin Park. Mycket <laughs> intressant. Och sen så har vi andra gissningar om med med vad var sa du? Egentligen? Moulin Rouge. Moulin Rouge. Jag kan säga så här så mycket som så här, "And in the end the love you take is equal to the love you make." Är en låttext. Yay. Om vi säger the end. Vet ni vad jag menar då? It doesn't even matter. <laughs> Nej, inte inte så nimmer. The end my friend, the end. Låten heter The End nämligen. Okej. Okay. Uh. Den är från ett album av ett band som har gjort en CD som heter Abbey Road. Uh -huh. Aha. <laughs> ja, jag tror ni vet vad jag pratar om nu. Ja så dum. Alltså här är ifrån ett Beatles album Every Road, låten The End. Ja, ja. Det är mm. nog inte en sång jag någonsin har hört men inte jag heller. Men... Det är nog ett rätt populärt album så att man Ja, jo men det är rätt populärt skulle jag nog erkänna att det, är, ja. Jag jag misstänkte att ni någon av oss ja, vi skulle ta det men mm det är inte ändå den mest kända låtarna tror jag. Nej. Jag har lyssnat så mycket litet på bitos. Jag mm. förstår samtidigt inte den här raden eller det jag tror att det är också så här eh vad distraherande för mig för att jag förstår inte vad de menar med in the end the love you take is equal to the love you make. Du tar kärlek medan du ger, jag har ingen aning. De menar du... väl helt enkelt att de, om man får eller ger mycket kärlek så ja. Ah, det nämnar ut sig på något sätt geva mycket kärlek får. Men det är liksom det är mycket så här take and make. Det är ju det är ju saker man gör aktivt själv. Det är ju aktiva verb så det är ju lite intressant. Mm. Ja, mm. mm. man kanske man tar in den. Man liksom tar och och ger. Mm. Liksom ja, men är inte det väl är inte eller lite flower power och Ja, mm. det kanske är. På något vis. It's all on you man. It's all on, It's all on you. So you man, you got to got to do your own life as you want, man. Man. Men Så det står alltså för Sandra du får ett poäng där faktiskt för att gissa att det var en låttext. Yay! Så det står 3-1 och spänningen är någon typ av olidlig. Ja. Någon typ, ja. Typ 2. Typ 2. Så vi hoppar in på sista sista citatet och då är det du igen som börjar Anna. Mhm. Mm redo? Mhm. You can't live without love. Well, oxygen is even more important. Åh. Oh. Vilka svåra grejer du hade idag Nick förutom den första. Och <laughs> det visade helt rätt på typ. Ja, alltså jag kunde höra honom i mitt huvud. Jag har bara den här scenen har jag sett 100 gånger. Det måste vara han. Ja. <laughs> ehm, um, taglent coolt. Ja. ja. Det här låter ju lite bitchigt och sarkastiskt. Jag tycker om det. Ja, och du? Varte tankarna på väg? Vad åter tanken på vägar ska jag väl ja och du. Vi säger film igen bara för att fortsätta på det spåret och så säger mm. vi. Alltså jag vet. eller TV-serie. Eller vi säger vi säger Bender i Futurama bara för att säga någonting. Bender i Futurama varför får det jag inte välja film? Och som får mig inte välja film därför att jag valt film två gånger nu. Jag förstår. Mm. Jag förstår. Och jag kommer inte på någon film. Det blir lite. Förbändare <laughs> för dramak-TV-serie. Ja. ja. Sandra, you can't live without love. Well, oxygen is even more important. Ehm. Um, mm, jag jag tänkte också på antingen film eller TV-serie så tänkte jag att det måste vara någon karaktär som är superkär som det kanske inte är besvarat mm. och sen så kan jag inte placera in det här med oxygen varför varför någon skulle säga så men jag tänker det vända som jag kom på fast det kommer ju inte vara det men det är HBO-serien as det har jag säkert gissat på flera gånger tidigare så men där är det iallafall en en inmate som är jättejätte jätte kär i en av sjuksköterskorna som jobbar där och det är ju inte bra för magon tycker någon så det är säkert eh jag tror att det är fängelsets präst som säger det där till honom eller inte präst utan nunna Nu ska jag få specifik i min bildbeskrivning också? Ja. <laughs> Ryan O'Reilly. Eh Det alltså du tror det är Ryan O'Reilly. The thing is it's nån där säger det här till Ryan O'Reilly. Så då har han alltså Bender i Futurama, en mm. TV-serie. Sen så var det en annan TV-serie också och det är Oss med vad det är Ryan O'Reilly? Ah, ja. och mm. Sister Pete vet du. Sister Pete. <laughs> Schaut ja, du, du sa där att det var lite sarkastiskt danna. Ja. Mm. Och du nämnde Sandra att du inte kunde placera det här med oxygen riktigt. Mm. Varför skulle man vilja säga något med oxygen och det här ledtråden ligger i När skulle man vilja, när skulle någon påpeka det här? Ut i rymden. Eller kanske på ett sjukhus. Aha. Och vem är, är, det är sarkastisk? Är det är house. Mm. Det är House som säger det, och nu kan ni alltså, höra klart. det, eller hur, framför er. Uh -huh. You can't live without uh -huh. love. Well, oxygen is even more important. Jag kan ja, höra nu, det i mitt paterma, huvud. Nu är inte jag någon duktiga på termar, men ni kan höra det i era huvuden. Uh -huh. Jag kan handlåten. även höra Håkan skrika här, här, bortifrån Håkan bortifrån där han bor. Ja, ah, house borde vi jag tänkte jag ska inte säga var han bor kanske när det ska jag inte. Ehm um... adressen. <laughs> Ni vet på adressen där han bor där 53 på. Ehm Ja ja, men självklart. Ja. Mm. Så slutresultatet. Du tog ändå hemde Anna för du fick ett poäng här också för att det är en serie. Så yes. du, du fick 4 poäng och Sandra trots fördelen å ja. det tyvärr bara två poäng. Mm. Ja, men utanfördelen så hade ju kanske fått noll poäng så. Du tror det? Ja, man får se det som att det är ändå är rätt okej. Okay. Ja. Det här känns bra. Nu har det gått bra en gång till. Då det var det inte bara nybörjartur första gången. Nej, det Jag var, var en bara fruktansvärt ny gissning på Back, the, Back to the Future 2. Mm. Jag tar dem än. Det här är ju inte dock kan säga det här. Ja, jo men det gör det nu. <laughs> och så står Marty McFly där och bara men men men nej. Ja, <laughs> ja men det är en bra filmserie fasta. Mm. Good job. Tack. Så då vi det är då vi diskuterat massa olika grejer, vi har diskuterat rollspel, Nanovrim mot Twitter, spelifiering. Mm. Så jag vet inte, jag känner mig ganska redo för att försjunka mig i Diablo 3 Auction House än en gång. <här> <här> det är som ett eget litet separat spel det där. Liksom jag tror jag, jag spelar, spelar Auction House mer än vad jag spelade Diablo 3 och jag spelar Det lät som liksom då man kollade på på patch notes för nya patchen så var det liksom det mesta hade att göra med Auction House vilket fick mig att tänka att de flesta nog gör det. Ja, jag spenderar ja. väldigt mycket tid i Auction House. Mm. Det kommer kanske bli ett helt eget tema någon, någon gång för två. <laughs> ja. Jag ska tillbaka till World of Warcraft och twinka min Twink kan man säga så. Den har läts är... in. Ja, Twinked in twink. Kanske pimpa din twink även nu. Pimpa det. min free account twink twink. Ja, då går väl jag tillbaks till World of Warcraft och försöker få Sylvanas pilbåge. Mm. Ja men då finns det väl inget mer att göra än att påminna folk som lyssnar att gå in på iTunes och ge oss ett betyg där. Det kan behövas för att vi ska ploppa upp åter på lyssningslistorna och kanske besöka våran Facebook eller våran Twitter. Ni kan också söka på Effortcast då kan man hitta oss. Eh och annars får vi hoppas att alla får en bra vecka och så tackar vi för idag. Hej då. Hej då.